Kau khasir yang kafir dengan Allah, hingga ketika tiba saat قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لا Hakika wamekhasirika waliokanusha kukutana na mwenyezi mungu mpaka ilipuajia saa kwa kafla Wakasema, ole wetu kwa tulio ya puza, na watabeba mizigo yao juu ya migongo yao Ni maovu uhayo wano ya beba Wa malhayatu dunya illa laimu walahu, wala daru lakhiratu Walad darul akhiratu khairul lil ladhin yattaqun Walad darul akhiratu khairul lil ladhin yattaquna fala ta'qilun Na maisha dunia si chochote ila ni mchezo na pumbao tu Na hakika nyumba ya akhirah ni bora zaidi kwa wanaomcha Mungu Basi je Amti ya kilini qad ina'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun fa innahum la yukaththibunka walakinna adh-dhalimin bi ayati allahi yajhadun tunajua ya kwamba yanapuhunisha wanayasema bas hakika wao hawakukanishi wewe Lakini hao mazalim Wanazikata ishara za mwenyezi mungu Walakad kudhiba turusulum Min kabinika Fasabaru Ala ma kudhibu Fasabaru Ala ma kudhibu Wauudhu Hatta atahum Nasruna Walau maddina Ni kalimati Allah Walakad jau kwa mnnba ilmuruslimi na hakika walikanushwa mitume wakabla yako na wakavumilia kule kukanushwa na kuudhiwa mpaka ilipowafikia nusura yetu na hapana wakobadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu نبيلا شكا زمكجيا بعض يا خبر ذا متومهاو وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغيا نفقا في الارض او سلم من في السماء فتاتيهم بايه ولو Naikiuwa ni makubwa kwako huku kukata kwao, basi kama unaweza kutafuta njie ya chini kwa chini ya ardi, au ngazi kwende ya mbinguni ili uwalete ishara, na lao kuwa mwenyezi mungu angependa, angeliwa kusanya kwenye wongofu basi msiwe miongoni mwasiojua inna ma yastajibul ladhina yasmaun wal mautaya'athu allahum thumma ilayhi yurjaun hakika wanakubali ni wale wanausikia na hama waafu mwezi mungu atawafufua na kisha kwake ndio Wakalulawla wa nuzina alaihi ayatun minrabbihi kul inna allaha kadirun ala ayunazila ayatan walakin aktharahum la ya'alamun. Na wame sema, kwanini hakutere mshi kutoka kwa mulawake mlezi sema hakika mwujizi mungu ni muweza wa kutere mshi wa Takkini wengjiwao hawajwi Wa ma miyada abatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahayhi illa umamun amthalukum Ma farratna fil kitab min shayi Thumma ila rabbihim yuhsharoon Na hapana miyama katika ardi wala ndegi ya neeruka kwa mbawa za kembili Hila ni umma kama nyinyi Hatukupuza kitabuni kitu chochote Kisha kwa mula wao mlezi watakusanywa Waladzina kathabu bi sumu wa bukmu fi zhulumat Menyesha illahu yudlilu wa menyesha yajalhu ala siratimu Na waliokanushe isharazetu ni viziwi na mabubu waliomogizani Mwenyezi mungu humuachia kupotea amtakae Na humweka katika njia ilionyoka amtakaye. Kul araaitakum inatakum athabu Allahi Au atatkum saatu agaira Allahi Tadauna in kuntum sadikin Sema Maona aje hiki kujie ni athabu ya mwenyezi mungu hawika kufikie ni hiyo saa Mta mwomba siku wa mwenyezi mungu kiwa nye nyi ni wakweli Baliyahu tadahuna fayakshifu ma tadahuna ilaihi inshaa watansawuna ma tushrikuni Baliyahu ndiye mtaka mwomba na ya takondoleni mnachomombe ya kipenda Na mtasahau hao, hao mnauwafanya wa shirika wake Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Hakika wa mikhasiri waliokanya kukutana na mwenyezi mungu Kwa ajili ya hisabu na malipo ya siku ya kiyama Na wakaendelea na kukanusha kwa umpaka yalipowafuma mambo ya siku ya kiyama wakajuta na wakasema ole wetu yani msiba wetu wakupuza kupuuza kwetu kuifuata haki huko duniani. Nao siku hiyo watakuwa wanaanguka kwa kuemewa na uzito wa dhambi zao. Ni mabaya mno hayo madhambi wanayobeba. Na huo uhai wa duniani walioona makafiri kuwa ndio uhai wa pekee. Na ambao hawawu kwa kufanya vitendo vya kumrivi mwenyezi mungu, uhai huo si chochote ila ni mchezo usiukua na manufaa, na pumbao la kujipumbaza tu. Na hakika nyumba ya akira ndio khasa uhai wa wakweli. Uo unawanufaisha zaidi wale wanaumogopa mwenyezi mungu na wanazifuata amri zake. Basi hamtia kilini jambu hili liyoazi. Hivyo hamfahamu lalokuthuruni na lalokufaeni. Ewe nabi, sisi tunajua kuwa yanakuhuzunisha haya wayasemayo makafiri ili kukukathibisha. Basi wewe usihuzunike kwa hayo, kwani hakika wao, hawa kutuhumu wewe kuwa ni mwongo, walakini wao kwa kujithulumu nafsi zao na kujithulumu haki, wanashindana kwa inda na wanazikanya kwa ndimi zao dalili za kweli wako na alama zao nabi wako. Na hakika mitume wakabla yako wali kabiliwa na ukanushi na mauthi kutokana na kaumu zao. Kama walivu kufanya wewe kaumu yako. Nao wakasubiri juu ya kukanushwa na kuuthiwa. Mpaka tulipuwa nusuru. Basi nawe subiri kama walivu subiri wao. Mpaka ikunjiye nusura yetu. Walahapana la kugeuza ahadi ya mwenyezi mungu kuwa ata wa nusuru wenye kusubiri. Lazima haya timie. Na sisi tumekusimulia na habari za hao mitume na tulivi waunga mkono. Dania hayo mnamaliwaza yako na maelezo kwa ya yote mwenye kuchukua ujumbe lazima ahimili kila namna shida. Ikiwa unaona viki kwa kukataa kwao kuitikia wito wako, basi kama unaweza kutafuta njia ya kupita chini ardi au ngazi ya kupandia mbinguni ukawaletia dalili ya kuthibitisha ukweli wako, Fanya hivyo, lakini huna wezo huo Basi pua roho yako Na usubiri kungoji ya hukumu ya mwole mlezi wako La ukua mwenyezi mungu angependa Basi angeli wadazimisha wote hao wayamini nayo, Wakitaka wasitake Lakini ye ya mewaacha kwa ajili ya kufanya mitihani Kuwajaribu Basi usiwe miongoni mwasiwe jua hukumu ya mwenyezi mungu Na muendo wake kwa viumbe Hakika wanawitikia wito wa haki ni wale wanawukubali Wale ambao wanausikia kwa msikio wakufahamu na kuzingatia Ama hao waliopotoka kabisa hawanafiriki kwa wito wako Waniwao wamu katika hukumu ya maiti Na mwenyezi mungu atawafufua kutoka makaburini siku ya kiyama Na atawarejeza kwake awahisabu kwa yaliwe Na makafiri wa shupavu wamesema tunataka ateremshiwe Muhammad dalili ya kuonekana kutoka kumula wake mlezi, iteoshuhudia ukweli wa huu ito wake. Waambie, ewe nabi, hakika mwenyezi mungu anaweza kuteremshi hiyo dalili muitakayo, lakini wengi wawo hawajui nini hikima ya mwenyezi mungu katika kuziteremshi ishara, na hayo hayafuati matamaniyo yao, na lau kuwa yee akiwakubalia hilo walitakalo, na kisha wakakanusha baada yake, basi atawateketeza tu lakini wengi wao hawajui nini matokeo ya vitendo vyao Nadalili dalili yenye nguvu kabisa ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikima yake na rehema yake ni kuwa yeye kaumba kila kitu na wala hapana juu ya ardhi mnyama anayetambaa juu yake au chini yake wala ndege yarukaye kwa bawa katika anga ila Mwenyezi Mungu amewaumba kuwa ni jamii za umati kama mlivyo nyinyi Na mwajialia wawe na sifa zao, na vitambulisho vyao, na mipango yao ya maisha yao. Hatuku kiache kitu katika kitabu kilichoandikwa, wa kilioko kwetu ila tumekifibitisha. Na ikiwa wanakanusha, basi watafufuliwa pamoja na kaumu zote kwa ajili ya hisabu siku ya kiyama. Na ambao hawakuzisadiki dalilizetu zinazoonyesha uwezo wetu na ukweli otume wako. Basi hao hao kuna na hisia zao kuwawezesha kuitambua haki. Kwa hivyo wakawa wanababaika katika upotovu wa ushirikina anainda. Kama anavyo babaika kiziwi, bubu katika gizala usiku. Hawezi kuepuka kuangamia. Lau kuwa watu hawa wameleke akheri mwenyezi mungu wangeliwa wezesha wa mfikie. Kwanye, subhanahu akitaka kumpoteza mtu kufisadi wake alio Basi humuachili ya mbali na shani yake. Na kitaka kumungo mtu kwa kuwa makusudio yake nisawa, basi umsahilishia njiye ya imani iliowazi na ilionyoka. Ewe nabi, waambie hawa makafiri, nambieni ikikujieni athabu kutoka kwa mwenyezi mungu hapa duniani, au ikikujieni kiyama kwa vitisho vyake, mtamuelekea yote asiekuwa mwenyezi mungu mkimnye wakati wakate huo akufaini kololote, Kama njini mnasema kweli katika kumuabudu kwenu asiekuwa mwenyezi mungu Bali njini mnamwele yeye mnapuwa muomba akakuondoleeni mnachotaka kiondolewe pindi akipenda Na mnapokuwa katika hali hii ya shida mnawasahau hao mnauwafanya ni washirika wake mwenyezi mungu